És que són programes per veure coses que, que, per exemple, no les sabem, de llocs que estan una mica lluny, i sempre són curiositats. Per tant, val la pena fer-ho. Avui me'n vull anar cap a la ciutat de Petra. A La ciutat de Petra. Per què me'n vull anar a la ciutat de Petra? Mm, doncs perquè hi ha moltes coses interessants. A tot arreu n'hi eh? A tot arreu. A vegades no cal anar tan lluny, però, com que... A de cultura és per parlar de coses que hi ha per tot el món doncs per això estem la ciutat de Petra diríem, ni més ni menys que és un lloc que la veritat és aquesta és un lloc que és una mica llum, però, però, però, però és una meravella de veure-ho és una meravella de veure és un lloc al sud de Jordània es va fundar al voltam, al voltant de 300 anys abans de Crist també es va convertir en una capital d'un reinat, el Nabateo i la ciutat només s'hi pot accedir a través d'un lloc molt estret anomenat el Cic allà hi podem trobar tantíssimes coses, tantíssimes coses curioses. També és que és el lloc, que el lloc també és curiós. Per exemple, tombes. Uh, unes, unes meravelles, unes façanes, perquè són façanes, unes façanes excavades directament a la pedra que és de color rosat, que per això li diuen a més a més a pedra li diuen la ciutat rosa rosa. Doncs, a veure, això seria per dir el que dins d'aquest lloc podem trobar. Però és algo impressionant, però quan jo dic impressionant, impressionant. Són llocs que, quan tornes un cop, i voldries tornar altres vegades. El que passa que hi han tantes coses per veure en el món que, doncs, no tindries prou dies per veure totes les coses importants que hi ha. Petra també se n'hi diu Fits la ciutat de color rosa, vale? en principi. També se li diu la ciutat perduda. Per què la ciutat perduda? Perquè la ciutat va ser abandonada durant molts, molts i molts segles. Per casualitat, un personatge, un explorador, un tant Johann Ludwig Borg, Hort, la va descobrir per casualitat. Ell estava en el desert, m'estem dient que on està aquest lloc que de dir, que és en el desert, diguéssim, al sud de Jordània. Per tant, estava en el desert i de cop i volta, per casualitat, va voler treure una mica de, de terra, de sorra, de sorra de desert d'un puesto i va sortir el que actualment és Petra però segles va estar totalment tapat. Pensem una cosa. Pensem que el desert, quan fa vent, que hi ha ja unes no tempestes molt grans, ho tapen tot. Doncs imagineu-nos si això ha passat durant segles. Quantes vegades no hi hauria la bufera de que tota la sorra anava d'un contra a fins a tapar-ho absolutament tot. Absolutament tot. A més a més, és un lloc on hi ha hagut tempestes de sorra. Hi ha hagut, estic parlant d'anys. Estic parlant d'anys. Aleshores hi ha hagut terratrèmols. i han hagut inundacions. O sigui, que verdaderament, durant els segles que va estar pràcticament desconegut i abandonat, doncs ningú se'n va enterar del que hi havia allà ningú se'n va enterar aleshores actualment actualment bueno, veus coses precioses quan vas allà, però precioses úniques úniques però diríem que encara encara que les excavacions continuen desenterrant edificis edificis que són façanes, eh, perquè és, bueno, ara ho explicaré, excavacions continuen desenterrant els edificis. Aleshores, només es diu que es pot veure actualment el 20% de, de lo que era la ciutat. Ara visitable, només hi ha un 20%, perquè s'està treballant per desenterrar altres edificis que hi han. Els edificis no són com aquí tenim els edificis. Imaginin-se, per un moment, perquè ho els que no hi han anat estem al desert en uns llocs on hi han moltes pedres pedres però altes pedres altes, roques no pedres, roques per entendre'ns i aleshores en la pedra va ser construïda o sigui, construïda no, no pot ser afegir-hi coses, no va ser excavada i esculpida a la mateixa roca o sigui que quan que hi han columnes, que hi ha cau unes finestres, que hi han com unes torres... no és que ho hem posat a sobre, no és que ho han treballat sobre la pedra i ha quedat en allà que per això s'ha aguantat, han passat segles i segles, però està perfecte el que passa és que estava enterrat, estava enterrat i està esculpida la mateixa roca. A vale. l'any 1985 o sí, sigui, van dir que passava a ser patrimoni de la humanitat, l'any 1985. Tampoc fa tant. 85, 95, 105, tampoc fa tant. Però però va ser quan verdaderament es va descobrir totes les coses que ningú sabia que existia tot allò. Amb les coses que van descobrint, que cada vegada en descobreixen, i pot ser que canvin coses de les que sabem avui dia, perquè si cada dia estan descobrint coses... Doncs després fan reunions els arqueòlegs i arriben amb unes conclusions, però en aquest moment, en aquest moment es diu que en aquesta ciutat van arribar a viure més de 30.000 persones. És molt, eh? És molt. Bé, això és una cosa. Ara, fixem's el que hem dit. La ciutat rosa, la ciutat perduda i també se'n diu la ciutat funerària. Petra, la ciutat funerària. Pitenza que és curiós això. Més curiós no pot ser-ho, si sigui, que tingui tants diferents noms i que tots representen alguna cosa. És molt duós, vale. Es creu, es creu i torn a dir que pot ser que encara canvi, que Petra va néixer però com a ciutat funerària ja que ells mateixos la van batejar amb un altre nom. Amb quin nom? Amb la ciutat pel dia de demà. Si Això s'han trobat coses que, traduint, seria la ciutat pel dia de demà. Lògic, si dius la ciutat pel dia de demà, és la ciutat on viuràs el dia que et moris. Bé, al principi del temps, del temps, estic parlant, com que fa tants i tants segles, el que es troba ara és que els habitants de Petra, els que vivien, els primers habitants, vivien en jaimes. O sigui, ells no vivien en, en cases normals, no, vivien en jaimes. I els edificis que tenien, els edificis excavats en pedra, aleshores, tots eren tombes. Tombes. Tombes que els que tenien, no podem dir diners, els que eren rics o els que eren algú important, doncs, pues, Estaven en unes tombes que no són tombes, és que no és la tomba que nosaltres coneixem, no. A veure, en aquestes tombes, així ens entendrem, veus la façana. Hi ha una porta, no, una porta no hi és, però bueno, hi ha un forat, tot és roca, eh? hem dit roca, està fet en la roca. La roca està buida, no? L'entrada, buida, però amb una forma preciosa, o sigui ornamentada o ben tallada, o sigui, no mal fet, ben fet, en la mateixa pedra, i una vegada entre dins no s'hi ha trobat res, perquè han passat tants segles que no s'hi ha trobat res, però s'ha estudiat bé i són tombes, són tombes. Pel disseny, per l'ornamentació que tenen i per la norma. Per tant, allà, ara, quan entres, no hi ha res. És gran, és com una alçada terrible de, de, de, de terra, vull dir, una cosa gran, enorme, però no hi ha res. Perquè tot lo que hi havia, suposem, doncs que s'ha perdut, o han robat, no sabem, això encara no s'ha descobert tantes coses, o, verdaderament, no sabem. Inundacions, el que va passar, no sabem. La qüestió és que s'està estudiant contínuament. Però, això és que només existeix allà. És preciós un disseny especial, una ornamentació, enormes. El que sí s'ha descobert i s'ha estudiat, i es creu que tot això és veritat, durant tants segles, tants segles, hi havien set rutes comercials amb tots aquests segles. Tres rutes comercials que anaven d'entre Orient i Occident. Això sí que es pot entendre pel lloc on està. Val. Per una altra banda, entre Aràbia i el Mediterrani. I, com que estem parlant de molts segles, molts segles, molts segles, molts segles, també hi havia caravanes. Amb els anys van passar les coses. Al principi no hi havia caravanes, al principi hi havia altres coses, però si estem parlant d'èpoques que s'ha viscut a Petra, hi ha hagut moltes coses que s'estan descobrint ara. També hi van haver -hi caravanes que ara d'un cantó a l'altre, d'Orient Occident, d'Arabia Miterrani, i també s'ha descobert que va haver-hi una època que hi havia saqueigs de caravanes. O sigui, els que vivien allà dins, com que és un lloc que és difícil d'entrar-hi, per tant, el que passava ni s'entrava que allà hi havia gent ni que hi vivia gent. Vivien amb haimes, hem dit, eh? no amb edificis. Els edificis aquests fets de la pedra eren tombes. Vale. Aleshores, què va passar? Amb els saqueig es van convertir en una ciutat molt riquíssima, però molt riquíssima. Sortien els que feien el, el pillatge, d'aguéssim, sortien... De, perquè l'entrada allà és un, un lloc estret d'unes roques enormes així en el cantó dret i el cantó esquerre i tens que fer com, que se'n diu el CIC és tot el passeig fins que arribes a lo que és la ciutat per tant, s'amagaven allà dins, ningú sabia que allà hi havia una ciutat i, bueno, què va fer? Doncs pues que es van convertir amb rics durant unes èpoques més tard, van canviar totes les coses perquè estem parlant de segles i segles i segles, doncs ho feien al revés cobraven diners a les caravanes que passaven perllà al costat de les seves roques, així ens entendrem, i això també els feia guanyar diners. Això també els feia guanyar diners. Fins al punt que després els seus habitants van, o sigui, intentar a fer uns, unes conduccions d'aigua i baixaven l'aigua d'alguns llocs d'allà perquè si venien, per exemple, les caravanes i els hi cobraven diners també els deien que hi havia aigua i, clar, això era important perquè si venen del desert moltes vegades no tenen aigua i aquests es van espavilar dins de Petra van intentar fer venir les aigües d'algun cantó i llavors a les caravanes els deien si volen aigua també hi ha aigua o sigui que tot plegat era una manera de fer diners. Cobraven diners a les caravanes perquè deien que estaven segures a dins de les seves roques, que era veritat, això sí, per què? perquè hi ha altres muntanyes rocoses perllà allà, i llavors va ser quan es van els habitants van encarregar-se de construir unes xarxes de canals amb aigua potable. A sobre cobraven els que es quedaven adormint allà, els hi cobraven també la caravana, perquè és la caravana, les persones perquè són les persones. Aleshores, després els van mirar de, de posar llocs perquè poguessin descansar. Era atractiu pel que conduïa i era atractiu pels passatgers. Amb una paraula, amb una paraula, que el poble, en aquell moment, diguéssim, Petra, es va convertir també en risc, però tot ha sigut èpoques, una època, una altra època, una altra època i una altra època. O sí, sigui, sempre han sigut èpoques. Aleshores, només vull mmm explicar algun final, diguésim. Aquests edificis, per entendre'ns, que no són edificis, que acabo de dir que és la façana i el dins, però no és un edifici com coneixem nosaltres, que és aplicat, no, és cada la roca i fent-la preciosa. Vale. Les, les construccions més importants de la ciutat estan orientades pensant sempre en coses astronòmiques. O sigui, hi ha llocs que, per exemple, es veu exactament la llum que entra quan és l'hivern, en un lloc, entra per un lloc, il·lumina tot a l'interior, tot que sigui. Si hi, ha, si hi hagués la tomba, doncs allà ha d'anar la claror a la tomba. Uns altres, de cara a l'estiu. A l'estiu, per què? Pues perquè també senti amb un altre. O sigui, unes cantonades especials de l'edifici. O sigui, tots els edificis són preparats, estudiats astronòmicament. O sigui, que imaginem-nos en tants anys enrere, com n'eren de savis. Com s'ho feien, si ara només anem amb instruments tot arreu. Jo crec que encara n'eren més savis que ara, perquè ara si no tenim instruments, no sabem què fer. Bé, se'ns el temps. Petra, val la pena visitar-la. Tot val la pena, eh? Tot val la pena. Tot. Però, doncs, una cosa que és única en el món és això. Petra, Sense ha el temps. Sí, sí, ja vaig, ja vaig, ja vaig, ja m'estan dintre, acabat el temps. Res més per avui, gràcies per estar amb tots nosaltres. Des d'aquí, amics, amigues del programa Airecultures, rebint aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran, i aquell pató que no pot faltar mai.